Yorkeko munduak. Kirmen Uribe. Maskota berri bat. Astean iritsi berri New Yorkeko hizkuntzen mapa eguneratua. ILA edo Endangered Language Alliance, Arriskoan dauden hizkuntzen aliantza izeneko elkarteak eta Kolumbia unibertsitateak egina. Nonbait 800 hizkuntza hitz egiten dira hieran. Aozoetan batez ere erdialdea nonbait kolor geagoa da. Asiar jatorrikoak dira eta Amazonaz aldekoak ere badalde txente. Bask euskara bilatzalean sartuz gero, antzea agertuko da. Chinatown, Greenpoint eta Newark markatzen ditu euskaliztunak biltzen diren toki gisa. Euskal etxei dagokie. Gure etxea ez da agertzen oraingoz. Agian lau lagun gutxiak izango da kontuan hartzeko. Umek txakurban nahi dute. Luzarotan dabiltza eskean. Baina apartamentua txikia da eta ezingo genukela ganora zaindu esaten diegu. Hala, orain arte utzi diogu presioari. Azkena tratu batera iritsi behar izango ginen. Txikiak izan zigun kurra ala Alexa bat etxerako. Eta azkenean hobeiidolarreko Alexa bat erosi genuen. Merkeena. Gure zaantza genituen e zen jakin genuen gailu horrek entzuten duena grabatu egiten duela eta gero erabili, eta horrek halako besfidanza sortzen zigun. Baina ez ezt zenatuko guk euskaraz egiten dugu, izan zen gutariko baten erantzuna. Alexak? argiak piztu eta itzali egiten zituen, musika jarri, eguraldiaren berri eman, bueno, oiko gauzak. Iragarkiak botatzen hasi zen arte. Hmm, Asi eran ingelez ez zituen. Normala, estatutuetan tutan bizigara eta, handik egungutxira gaztelaniaz berba egiten hasi zen. Hora, pentsatu nuen euregolkurako, saiatzen ari da, baina zorionez oraindik asko falta zaio. Eta begiraz ze gertatu zaigun azken astean. Iragarkiak errusieraz esaten hasi da gure Alexa. Usteko aldu errusieraz ari garela etxean hala hausaz arrida bater daki. Baina bada ez bada adi adi egon naiz ea egunen batean euskaraz egitera animatzen den. Kontatuko dizuet.